היום אנחנו אה, ממשיכים ללמוד מספר ישעיהו הנביא, היום אנחנו לומדים מפרק אה, 14, הפרק 14 שדווקא זה לא השיעור ה-14 אלא דווקא השיעור ה-18, אנחנו התעכבנו אה, על כמה שיעורים יותר מש, מפעם אחת. ספר ישעיהו הנביא, אה, ספר מאוד מאוד יפה, הוא כתוב בצורה מאוד מאוד מיוחדת הדרך שישעיהו מתבטא לעיתים קרובות היא בצורה שקשה מאוד להבין את השפה כי הוא משתמש במילים לא פשוטות מה שמנחה אותנו בלימוד הזה בעצם ללמוד את הספר כולו זה הפסוק הזה ישעיהו 2810 נשמע פסוק מצחיק כזה כאילו זה משחק מילים כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, קו לקו, זה עיר שם, זה עיר שם. בקיצור, לפרטי פרטים. ללמוד את הספר כמו שלומדים איך לחבר פאזל, להרכיב פאזל. לקחת חלקים ולהתאים אותם לכלל תמונה אחת שלמה. ודווקא הספר הזה, הוא מאוד מתאים ללמוד אותו בצורה הזאת, מכיוון שהוא באמת נותן את התמונה המלאה. הוא נותן את תמונת הישועה של אלוהים בכל, ממש בכל אחד מהמיתות מה, של אלוהים בדברו. כל אחת מהן, מהח' ועד לישועה ועד להתגלות אלוהים ועד לבריאת כדור הארץ החדש. אנחנו היום לומדים את פרק 14 ואנחנו נתחיל לקרוא. מהפרק הזה, כאן כתוב 13 בטעות, אבל זה רק טעות, אל תתייחסו, זה 14. אנחנו קוראים, אה לא לא, סליחה, סליחה, זה באמת 13. אנחנו נתחיל ה... קודם כל עם פרק קודם. מי שהיה כאן בשיעור הקודם, אתם זוכרים את התיאור משבוע שעבר, שאדוני צבאות הוא מפקד מלחמה? אנחנו קוראים את זה פה. כל המון בהרים, דמות עם כל שעון ממלכות גויים נאספים. אדוני צבאות, מפקד צבא מלחמה. באים מארץ מרחק, מקצה השמיים. אדוני וכלי זעמו לחבל כל הארץ. העלילו כי קרוב יום אדוני כשוד משדי יבוא. אנחנו למדנו על היום שבעצם אלוהים ינצח את המלחמה בעולם הזה. המלחמה היא כמובן עלינו. המלחמה היא לא על טריטוריה. או על כסף או על שום דבר אחר, אלא היא על כל אחד ואחד מאיתנו. מה התלמיד של המשיח צריך ללמוד כדי להימנע בעצם מלהגיע למצב שכלי זעמו של אלוהים יופלו כלפיו, כלפי אלו שהם אינם עם אלוהים. למדנו שכדי לנצח במלחמה, בכל מלחמה, מה שאנחנו חייבים לעשות זה לציית למפקדים, נכון? מי שהיה בצבא יודע את זה, זה מה שמבקשים בטירונות, ללמד אותנו לציית, לעשות בדיוק מה שאומרים לך, לא פחות ולא יותר, אבל בדיוק. אם אתה תעשה בדיוק מה שאומרים לך, יש סיכויים שבשבת הקרובה אתה תצא הביתה. מה אתם אומרים? לפעמים זה גם לא היה תלוי ממנו, רצו לטרטר אותנו, אבל בכל מקרה... Uh, כדי לנצח בכל מלחמה אנחנו חייבים לנצח, לצאת למפקדים. הדרך גם לנצח במלחמה זה להכיר את האויב, נכון? Yes. יש חיל, חיל שנקרא חיל מודיעין, שהתפקיד של החיל הזה, מה התפקיד של חיל מודיעין? לגלות? Yes. פרטים על מה? על האויב, נכון? כמה שיודעים יותר על האויב, ככה יותר קל לנצח אותו. בשביל זה יש מקצוע שקוראים לו מרגלים. אתם זוכרים שבני ישראל שלחו לפני שהם הגיעו לארץ ישראל? מה הם שלחו? כדי לרגל את הארץ, לחפור את הארץ, כדי לראות מיהם האויבים שעומדים מולם. <מח> ובעצם האויבים שאנחנו עומדים מולם, הרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שהם בני אדם. אבל אולי אחדים מכם יופתעו לשמוע שלבני אדם אין אויבים שהם בני אדם. לבני אדם אין אויבים כאלה, אין אויבים במובן המלא של המילה, כי לכל בני אדם יש אויב משותף אחד. מי הוא האויב של כל בני האדם? מי הוא? השטן, נכון. התשובה היא שהאויב הגדול ביותר בעצם הוא השטן אבק. האויב הגדול ביותר מהבחינה אה, היותר של הישועה הוא דווקא זה לא הוא. בדיוק. אנחנו האויבים שלנו, מכיוון שאת השטן אלוהים כבר ניצח ואנחנו בעצם, המלחמה שלנו היא נגד האויב הגדול ביותר שזה בעצם אנחנו כדי לנצח אותו, את האויב הזה, אנחנו חייבים להכיר את הדרכים שהוא פועל ואת האופי שלו את האופי שלנו אנחנו מכירים, זה אופי חוטא ואנחנו צריכים לדעת במי לבחור אבל היום אנחנו לא נדבר עלינו, אנחנו נדבר על, דבר, על מישהו אחר, אנחנו נדבר על ישעיהו 14 שהוא מתחיל בצורה מאוד אופטימית. כתוב כי ירחם אדוני את יעקב ובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלווה הגר עליהם ונספכו אל בית יעקב ולקחום עמים והביאום אל, אל מקומם והתנחלום בית ישראל על אדמת אדוני לעבדים ולשפחות והיו שובים לשוביהם ורדו בנוקשיהם. אתם לא מבינים את העברית הזאת? אוקיי? מי שלא מבין, לקרוא אה, בתרגומים שלו, מי שלא מבין את זה בעברית, אז פסוק שתיים אומר שבעצם בני ישראל הם יהיו אלה שהם לוקחים שבויים והם אלה שהם אה, אה, יהיו שולטים על אלה שרצו לשלוט בהם. והיה ביום הניח אדוני לך מעוצבך ומרוקזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך אלוהים מבטיח שהוא ירחם על העם שלו. מה אתם אומרים? איזה הבטחה מדהימה זאת ונפלאה לנו היום. אלוהים מבטיח לרחם. מה זה אלוהים, מה זה אומר שאלוהים מבטיח משהו? זה, זה פשוט מאוד אומר שהוא יקיים את מה שהוא מבטיח. מה זה נקרא לרחם? זה לתת לעם משהו שהם מאוד מאוד זקוקים לו, נכון? אם אתם מרחמים על מישהו, אתם לא רק מרגישים משהו כלפיו, אלא בעצם הייתם רוצים לתת לו בעצם את מה שהוא צריך. זה נקרא לרחם. הריחום הוא יותר מבחינה מעשית מאשר עניין של רק הרגשה. מה קרה שישוע ריחם על העם? שהוא ראה המון אנשים וריחם עליהם? הוא <אז> לימד אותם. לימד <אז> אותם, אבל כשהוא ראה אותם וריחם <אז> עליהם הם <אז> היו כמו צאן בלי רועה, והוא אמר שהם לא אכלו כבר כמה ימים, והוא רצה לתת להם אוכל. הבשורה העוד יותר טובה היא שהוא מבטיח, אלוהים, בפסוקים האלה שקראנו, הוא מבטיח לספח גם את הגר שנלווה אליהם, נכון? זאת אומרת, הוא מקבל לא רק אותם, אלא את גם את זה שהחליט להצטרף אליהם. זה אנחנו קראנו בפסוק אחד. מה עם אלו שהם בעצם לא הסתבכו לעם של אלוהים? מה, מה בעצם יקרה אה, אה, להם? אנחנו ממשיכים לקרוא מפסוק ארבע: ונסעת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נוגש? פסוק שש: מכה עמים. פסוק שבע: נחה שקטה כל הארץ פצחו רינה. פסוק עשר: גם אתה חוילת כמונו אלינו נמשלת. פסוק אחד עשרה: הוא רד שעון גאונך. שימו לב, אני קראתי את זה עכשיו ממש ממש בקיצור, רק את החלק שסימנתי באדום, כדי להדגיש פה משהו. התיאור של מלך בבל זה שהוא היה על הגובה. הוא היה על הגובה, כל הארץ סבלה ממנו. כל הארץ סבלה מהמלך הזה, אבל בפסוק שבע, לאחר שהוא שובט מלעשות רע, לכל... מלעשות רע כל הארץ צמחה וצהלה. שירה ושמחה, נחה שקתה כל הארץ, פצחו רינה. כל הכוח שלך נגמר, כתוב בפסוק עשר, גם אתה חוילת הקמונו, אתה כבר לא מי שהיית קודם, אתה גם חולה כמונו. אתה לא מי שאתה חשבת שאתה. אתה כמונו, העתיד שלך, איפה בעצם? אתה הפכת להיות חולה כמונו, אבל העתיד שלך הוא שונה משלנו, מדוע? פסוק 11, הורד שאול גאונך. מה זה גאונך? הגאווה שלך, הג'בריות שלך, ירדה לקבר. העתיד שלך הוא בקבר. זאתי התקווה, בעצם, מה שקראנו עכשיו, זאתי התקווה של העולם. שכל מי שישמע את הנבואה הזאת שקראנו עכשיו ויבין אותה מישעיהו, יתחיל לחיות את החיים שלו בהתאם. לאיזה קבוצה אתה רוצה להיות שלך? לקבוצה של אלה שיורדים לכבר או לקבוצה של אלה שהם בעצם מה שכתוב עליהם בפסוק לפני ירחם אדוני את יעקב ובחר עוד בישראל וניחם על אדמתם ונלווה הגר על עליהם ונפתחו אל על בית יעקב זאת אומרת אלוהים ידאג לכך שהעם שלו בסופו של דבר יהיה איתו בעולם החדש שהוא יזמן ומי שלא מי שלא יהיה בקבר, וזה בעצם אה, הדרך שישעיהו רוצה להדגיש שלרע לא יהיה תקווה, לרע אין תקווה, מי שבוחר ברע בסופו של דבר המקום שלו לא יהיה במלכות אלוהים. שימו לב להמשך התיאור מפסוק 12, המשך התיאור שמקבל תפנית לישות שהיא מעבר לחוויה האנושית. כאן היה מדובר על מלך בבל, ועכשיו, פתאום התיאור עובר למישהו בעצם שהוא מחוץ לחוויה הזאת. ישעיהו 14, 12 עד 15, מתחיל בשאלה. זהו כנראה גם הקטע הכי מוכר בפרק הזה. הרבה אנשים כמובן מכירים אותו טוב מאוד, את החלק הזה בפרק. כתוב בפסוק 12, מתחיל בשאלה. איך נפלת משמיים הלל בן שחר? אתם שמים לב שזו גישה של שפה עברית? השפה העברית היום מאוד מושפעת גם מהשפה התנכית, ואנשים יכולים להגיד על מישהו איך הוא נפל, הבן אדם הזה, או איך נפלת מאיפה שהיית. אמרו על הנשיא הקודם שלנו, קצב, איך נפלת, לא הקודם, לפני הקודם, לפני פרס, אבל הזמן עובר מהר. הנשיא קצב, איך אמרו, איך נפלת? נפלת איך, אבל השאלה היא באמת איך, ודווקא זה באמת קשור. איך אנשים נופלים, הקצב הוא כמובן לא נפל מהשמיים, אבל כאן מדובר על איזשהו גורם אה, שנופל מהשמיים. איך נפלת משמיים? השאלה הזאת קובעת בעצם שהישות הזאת היא לא אנושית. כי ישות על-טבעית, מדוע? כי מי נופל מהשמיים? בני אדם לא נופלים מהשמיים, מי? נכון? זה חייב להיות ישות על-טבעית. תשימו לב לתיאור הבא, זה בהתגלות 12, פסוקים 7-9 ומלחמה התחוללה בשמיים, מתחיל להיות לכם מוכר, מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין, והתנין נלחם ומלאכיו, הם לא התגברו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים, אז הושלך התנין הגדול הנחה הקדמוני הנקרא מלשין ושטן המטעה את תבל כולה, הוא הושלך ארצה ומלאכיו הושלכו איתו. בואו נעשה פה איזה הפסקה קצרה. הרבה פעמים אנחנו מנסים בכל כוחנו אה, להסביר לאנשים שדוחים את הברית החדשה רק מהתנ"ך. כדי, למה? כי הם יהודים, ואז אה, הם לא לומדים בברית החדשה. ו... בהרבה פעמים שאני מתוך ניסיוני הרב אני מגיע בעצם uh, למסקנה שאם אני משאיר את הברית החדשה בחוץ הקושי שלהם להבין באמת את מה שקורה בתנ״ך יהיה גדול יותר ומדוע? מכיוון שהברית החדשה היא בעצם ההתגשמות של מה שכתוב בתנ״ך מה זה אומר התגשמות? הדברים שישעיהו ש... מדבר עליהם, הם מתגשמים בעצם כאשר אנחנו קוראים אותם בברית החדשה. ויש לנו כאן את הדוגמה המצוינת, כתוב איך נפלת משמיים אל בן שחר, <אח> ופה אנחנו אה, קוראים בהתגלות 12, 7, 9, אנחנו מקבלים תשובה לשאלה הזאת, נכון? התשובה היא שבעצם מי נפל מהשמיים? <אח> תשע, אז הוסלח התנין הגדול, מי פסוק תשע הנחש הקדמוני הנקרא מלשין ושטן מי הושלך מהשמיים? השטן הנחש הקדמוני בעצם גרם לעולם הזה צרה צרורה מאוד שנקראת חטא אבל המק... וממשיך כמובן מקומם של השטן והמלאכים שלו והצבא שלהם לא נמצא יותר בשמיים זה אומר שלפני המלחמה, המקום שלהם היה בשמיים או לא? מה, סליחה, מה אנחנו עוד קוראים פה? אם היה כתוב מקומם לא היה בשמיים, או לא נמצא בשמיים, זה משהו אחר, אבל כתוב, הם לא התגברו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים. ומה זה אומר? שהיו שם קודם, שמקומם כן היה בשמיים, וכן היה להם זכות להיות בשמיים. אבל הם איבדו את הזכות הזאת, הזכות הזאת עבדה להם בגלל אה, הפסוק תשע שכתוב, התנין הגדול שהוא השטן. ישעיהו פרק ארבע מתאר את השטן ואת הרצון שלו להתעלות מעל האלוהים. פסוק שלוש עשרה ואתה אמרת בלבבך השמיים מעלה ממעלה כוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון, אעלה על במותי אב אדמה לעליון, אך אל שאול תורד אל ירקתי בו. איפה התחילה המלחמה? בשמיים? ההתחלה של ההתחלה שלה. התחילה בלב של הסדה. <חש> למי הוא רוצה להידמות? הוא רוצה להידמות לעליון. מי הוא העליון? כמובן. עליון, אנחנו מבינים שיש רק אחד עליון מכולם שהוא אלוהים נגד מי הוא יוצא? הוא יוצא למלחמה נגד אלוהים? הוא יוצא ישירות נגד אלוהים אין שום היגיון הרי שיצור, במיוחד יצור אינטליגנטי כמו השטן יוכל לחשוב שהוא יוכל לנצח את הבורא שלו נכון? אין בזה שום היגיון האם הלל בן שחר לא ידע את זה? מי השפיע עליו? נו, זו שאלה מעניינת אנחנו תמיד אומרים, אוקיי, כמובן שמי שמשפיע עלינו מי זה? לא, רק אבל יש, השטן לא מצליח להשפיע עליכם, לא בא לכם עם מחשבות ברור, או האם אין לכם פיתויים? מי פיתה את השטן? זאת השאלה שלי. היום אנחנו מאמינים שכאשר מחשבות רעות באות לנו לראש, זה כמובן מהשטן, שנוטע אותם במוח שלנו. אבל מי נטע את המחשבות הראשונות של מרד בראש של הלל בן שחר? הוא היה כמובן המלאך היפה והמדהים ביותר מכל המלאכים. הייתה לו סמכות רבה, אבל זה לא הספיק לו. מה? נכון, אבל מאיפה הגיעה הגאווה? הוא היה מושלם. אני רוצה להדגיש כאן את הנושא של בחירה חופשית. אלוהים לא ברא את השטן כרובון. גם את השטן הוא ברא כיצור חופשי שצריך לבחור בו ולבחור בו מאהבה. אתם מקבלים את זה? קל לכם עכשיו יותר להבין למה הוא עשה את זה? לכל אחד מהיצורים שאלוהים ברא יכולה הייתה להיות נטייה לבחור לא לבחור באלוהים. הייתה להם את האפשרות לא לבחור באלוהים, מכיוון שאם לא הייתה להם את האפשרות הזאת, אתם לא הייתם יכולים להגיד על זה שזה מאהבה, נכון או לא? אם אין אפשרות לבחירה, אז זה לא אהבה, זה רובוטיות. אנחנו מבינים שלשטן היה לו חופש בחירה. יכול היה לבחור אם למרוד באלוהים או לא למרוד באלוהים, וזה יהיה לנו לנצח, אנחנו לנצח נבחר באלוהים. לנצח נבחר בו באהבה. שימו לב לפעולות של השטן ביחזקאל פרק 28. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, שק קינה על מלך צור, תכף תבינו שלא מדובר פה על מלך אנושי, אלא כמטאפורה, ואמרת לו, כה אמר אדוני, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי. בעדן גן אלוהים היית. כל אבן יקרה מסוכתך, עודם פיתדה ויהלום, תרשי שוהם וישפה, ספיר נופך וברכת וזהב, מלאכת תופך, ונקבך בך, ביום הבראכה קוננו. פסוק 14, את, קרוב ממשח אסוחך, ונתתיך בהר קודש אלוהים, היית בתוך אבני אש התהלכת, תמים אתה בדרכך מיום הבראכה. עד נמצא הבלתה בך. כמובן מלך צור לא היה בגן עדן וגם לא היה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי, גם הוא לא היה ממשח השוחך אה, על ארון הקודש, על הר האלוהים. הקטע הזה מדבר בבירור על ישות על טבעית בשמיים. הישות הזאת הייתה אה, תמימה, נכון? מהרגע שנבראה, נכון? כתוב? מהרגע שתמים אתה בדרכיך. מיום? היא ברכה. מהיום שהוא נברא, האם הוא היה שטן? לא. הוא היה תמים, נכון? מה זה אומר תמים בתנ״ך? שלם. על מי נאמר שהוא היה תמים? תם וישר? אוקיי. מי עוד? נכון. איש צדיק תמים היה בתורותיו. אז מי שבעצם מקבל את הרצון של אלוהים והולך בדרך של אלוהים, הוא תמים. אז ביום שאלוהים, מהיום שאלוהים ברא את, את הלל בן שחר, הוא היה תמים עד שנמצאה בו עוולה. מה פירוש עוולתה? מה זה עוולה? מה זה לעשות עוול? עשיתם פעם למישהו עוול? כנראה שכן. אנחנו כבני אדם יכולים בעצם לפעול הרבה פעמים בדרכים שהם אינם דרכים של אלוהים. שאנחנו לא הולכים בדרך שלו, לגרום עוול למישהו זה לעשות פצע שקשה מאוד מאוד לרפא. מאוד קשה. עוול זה פצע ששום תחבושת באמת לא יכולה לרפא, אלא רק הכוח של אלוהים והדרך שלו. זה יכול לרפא את זה. אז בעצם הישות הזאת הייתה תמימה מהרגע שנבראה עד שנמצא בחטא, עד שנמצא בעוול. היום אגב, לא נהוג ביהדות לקבל, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, או את, היה לכם שיחות עם אנשים, לא נהוג לקבל את השטן כישות, אלא כיצר, אוקיי? כדחף, מה שנקרא יצר הרע. יצר הרע זה הגדרה אינטואטיבית ושכיחה למושג יצר הרע, היא בעצם דחף לעשות את הרע, אוקיי? הדחף לעשות את הרע, מכלול הנטיות השפלות, מה זה נטייה שפלה? דטייה שהיא מאוד מאוד מבוכה, לא בעל מוסך גבוה. כשהאדם מוצא בקרבו דטיות אלו, החטא ההרס, הקנאה, הכעס, התאוות וכיוצא באלו. בעצם כל הדברים האלה ביהדות מקבלים אותם, אה, מקובל לחשוב עליהם כי כן, בעצם יצר רע. אה, ועוד דבר, זה נחשב למשהו שנברא באדם בשעה שהוא נברא, ככה מקבלים את זה, הדחף לעשות גם את הטוב יחד עם הדחף לעשות את הרע, אוקיי? השאלה היא בעצם, דחף זה משהו שדוחף אותך לכיוון מסוים. למשל, יש לך דחף לעזור לאנשים. מנטייה, משהו שדוחף אותך לכיוון הזה. כן, אז יש אנשים שיש להם דחף לעשות רע. אז מה הקשר, מה ההבדל בין יצר לבין יצר זה דחף, זה אותו דבר, יצר זה משהו, משהו שדוחף אותך לכיוון מסוים, יצרים זה דחפים, אוקיי? זו אותה מילה, פשוט בצורה שונה. זאת אומרת, יש לו יצרים עזים, יש לו דחפים עזים, כן, נכון, אבל לכיוון מסוים. דחף זה לכיוון מסוים. Uh, בוא נקרא uh, מה uh, רב שכתב על זה במקום שקראתי שקר, באינטרנט. קיימת דעה רביעית על uh, נושא זה, דעת חכמים. היו קודם כל דעות של פילוסופים, דעות של סופרים, uh, מה זה יצר הרע. חלקם אומרים שהאדם uh, נברא כמו דף לבן, אין לו לא טוב ולא רע, ובעצם החיים בעצם עושים אותו למה ש... Uh, אני חושב שזה, זה יותר... אפשר ככה להתייחס לזה. אוקיי, אנחנו לא רואים את זה ככה, אבל לא, אנחנו מאמינים שאדם נולד חוטא. מראש. מראש. דוד המלך אמר את זה. בחטא חמת לי ימי, בעבור אתה בא עכשיו כאילו באיזה מוניה לחדוש ברוך הדומם, אתה יצמת אותי לא טוב? לא, לא, לא, לא, זה שאתה נולדת ככה זה לא אומר שהוא את האדם ככה. זאת אומרת, החטא, אתה נולד חוטא בגלל מה שאדם וחווה עשו. <אח> הבנת? החטא עובר בתור השם, החטא עובר מאב לבנו. אתה מבין? האדם התקלקל, האדם מקולקל. מעץ מקולקל אתה לא עושה פריטות, נכון? זאת אומרת, הפירות שהעץ הזה יליב לא יהיו טובים, בגלל שהם רוצים להיות טובים. אם העץ חולה, גם הפירות יהיו חולים. מעץ חולה לא יוצאים פירות טובים, זה בטוח. אלוהים בנה יצורים חופשיים. המלאכים שהיו עם השטן החליטו להצטרף אליו. הייתה להם החלטה לעשות את זה היום, קוראים להם שני. <אז, <אז, אז הדעה הרביעית בעצם, הרב הזה אומר דעת חכמים, שטוענת שהאדם הוא גם טוב וגם רע מיסודו. זאת אומרת, אנחנו ככה נבראנו. במסכת ברכות מופיע מדרש ששואל מדוע בפרשת בראשית ביצירת האדם נכתבה המילה וייצר בשני יהודים. הם שואלים עכשיו למה כשאלוהים יצר את האדם הוא כתב שני יהודים במילה ויצר וכשהוא ברא את הוא כתב רק י'1 במילה יצר, אוקיי? בפסוק 17 בפרק 2, פסוק 17 זה עם י'1 וכשהוא ברא את האדם יצירה, ו... מה? כן כן, אלוהים יצר ויצר אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח בעפר אז כאן אנחנו רואים בעצם שהם טוענים שהמילה הזאת והיצר טוענת משום שהדבר עומד לשני יצירות שהיו באדם זאת אומרת אלוהים יצרנו או שני יצירות, יצר טוב ויצר רע שני היצרים הם עצמאים לאדם ואין אף אחד מהם שמגיע אליו מבחוץ aha, זה חשוב aha, aha. אוקיי? שני היצרים הם עצמיים לאדם הם עצמיים לא, הם שייכים <אח> לא יצר טוב ויצר רע, שני היצרים הם עצמאים לאדם, איפה ו... מה? איפה הם שתיים? לא, בשבע עשרה, זה לחיות, ביצירה של האדם, ביצירה האלוהים את האדם, לא, לא, אז תקראי בפרק שתיים, את קוראים לזה פרק פרק שתיים, אוקיי, שני היצרים עצמאים, ואין אחד מהם שמגיע אליו מבחוץ, האדם לא יכול להתנער מהכוחות האפלים שהוא מוצא בנפשו ולטעון של גורם זר שמקנן בו. <אז> ומנגד <אז> גם לא ניתן לטעון כלפיו ששאיפותיו הטובות הן תוצאה חינוכית תרבותית בלבד. זאת אומרת, הם אומרים, מה שיש בך זה מה, שעכשיו, מה שהיה בך. אתה לא יכול להגיד שאני רע כי אני החלטתי להיות רע או שאני רציתי להיות רע או שאני, לי נטיות להיות רע מבחוץ. אלא זה משהו שאתה נבראת איתו. היצרים האפלים שבך, יחד עם היצרים הטובים שבך. כך אלוהים ברא אותך רע וטוב, רגע, בואו נמשיך לקרוא. ההבנה הזאת ששני היצרים הם עצמיים לאדם, מרגיעה. שימו לב מה הם אומרים. ההבנה <If> הזאת שיש, עשה אותנו, טובים ורעים, מרגיעה. אוקיי, קודם כל תירגעו, זה מה שהוא אומר. תירגעו. למה? שימו לב ואשר אדם מוסרי מתבונן בנפשו ומזהה בכוחות אפלים, מה קורה לו? הוא נבהל. ואף עלול להגיע לייאוש ופחד. החכמים אומרים לו, הירגע, כך ברא אותך הקדוש ברוך הוא, עם כוחות שונים שמתרוצצים בך, וכך אתה אמור להיות. <תאנט> אני לא רוצה עכשיו לה, לה, להוביל את המחשבות שלכם, אבל עכשיו אתם לבד תתחילו להגיד מי אומר את המילים האלה, אוקיי? <תאנט> <תאנט> אתה לא אמור להתנהג על פי אותם כוחות שפלים, אולם באופן טבעי הם חלק ממך. הם חלק ממך. אני רוצה לשאול אתכם, האם באמת כך אלוהים ברא את האדם? החכמים טוענים שאלוהים ברא את האדם עם כוחות אפלים, אוקיי? מי לדעתכם רוצה שאנחנו נחשוב ככה? מי רוצה שהכוחות השפלים שיש בנו הם דבר טבעי בהתאם של הרצון של אלוהים? <ש> <ש> אם כך, אז אם כך, לפי מה שאנחנו קוראים פה, אין בנו אשמה בכלל, כי ככה אלוהים ברא אותנו. בשביל מה צריך בכלל כפרה על חטא, נכון? אם החטא כבר נקבע בנו בזמן של הבריאה. האם אין הבדל בין מחשבות טובות לרעות? ושימו לב מה הוא אומר, הרב אורי שרקי, זה אותו הרב שכתב את הדבר הזה, מה הוא אומר? כבר בשלב זה ניתן לראות הבדל תהומי. תשימו לב, זה הכותבת של השטן שהוא לא יכול לברוף ממנה. אני רוצה עכשיו לעשות הפסקה קטנה כדי להגיד לכם. אלוהים אף פעם לא מרשה לשטן להגיד משהו עליו בלי להגיד גם את האמת. אף פעם בשום מצב, הוא, הוא חייב להדגיש איזשהו דבר שנותן לכם אפשרות לבחור. אוקיי? שאתם יכולים לבחור. אז כאן הרב הזה, מה הוא אומר? הרב אומר, כבר בשלב זה ניתן לראות הבדל תהומי בין השקפתם של חכמים להשקפה הנוצרית. כשאתם קוראים משפט כזה בעברית, כשאני אומר יש הבדל תהומי בין מה שאני אומר לבין מה שאתה אומר, בדרך כלל הדגייה היא אז כאן הם אומרים, בשלב זה ניתן לראות הבדל תהומי בין השקפתם של חכמים, להשקפה הנוצרית. למה אמרתי שהאחסתן חייב לבחור את זה? מכיוון שזאת האמת. זה באמת הדבר הנכון. ההשקפה הנוצרית רואה בנטיות השפלות, נטיות שפלות כללה, תולדות החטא הקדמון, שבגללה האדם אינו יכול להיות רצוי לפני אלוהים. אמת או לא אמת? אמת. אמת. גם תל הוא חייב להגיד את זה. שילד אדם עם לבחור. בגללה האדם אינו יכול. אולם חכמים, עכשיו אומרים לחכמים, טורנוגים, אוקיי? טוענים שכך אלוהים ברא את האדם מלכתחילה ולפיכך הוא, על כל נטיותיו, האדם כמובן, רצוי לפני אלוהים. אתה רצוי לפני אלוהים בכל מצב גם אם אמר לך לא תאכל מהפריד וגם אם אמר לך תאכל מהפריד. נשמע, נשמע, נשמע לכם מוכר? נכון הוא אמר את זה לחוות? מה פתאום? אתם לא יודעים טענה זו מסירה, עכשיו תשימו לב, מי את זה מגזים להרגיש קצת יותר טוב, למה? כי החכמים עכשיו עובדים פה בצורה מאוד נחמדה, ש... הם אומרים, הטענה של החכמים מסירה גם את רגשי האשם שמתלווים אל הנטיות השפלות. אם אתם עשיתם משהו רע, ואתם אומרים, וואו, יש לי נטייה, מה זה רע? אני ווא, לא יודע איך לעשות סביבה שהוא רע, שפל. עכשיו הם אומרים, אל תרגיש ככה, הנטייה השפלה שיש בך, אל תרגיש אשם, הם אומרים. אם... זה אגב לא איש, איש ניקי. מה הוא רוצה להגיד בדבר הזה? אני לא הבאתי לכם את כל התאבירה, כי הבאתי את החלק הזה. הוא רוצה להגיד, מה? אני... נתתי לכם פה כזה של האקדמות. אתה לא תכתוב את כל זה, אבל אבל אני יכול לשלוח לך את המצגת שתוכל לקחת. זה בדיוק עכשיו, זה מאמר גדול על היצר הרע. מה שהוא כתב על היצר הרע. ובעצם, אם הבן אדם נולד כבר עם היצר הזה, הוא אומר, אם כך האדם נברא, הוא אינו צריך להגיש השם. כמה נפלא, מה אתם אומרים? אז מה עם החשבון נפש שלפני יום הכיפורים? מה עם תורת הקורבנות? האם הנטיות השפלות שלנו אנחנו צריכים לחיות איתן בצורה נפלאה? אז אני שפל, ככה אדוהים עשה אותי, אז אני ככה. אני נבראתי כבר שפל, נראיתי שפל וטוב, אני פשוט יש לי נטייה יותר לשפלות. אז אלוהים ברא אותי ככה. מה? זה גם מה שאני שואל, זה מה ששאלנו. זה לכן יש נקייה כזאת שעכשיו אנחנו מאפשרים את זה למוסר. נכון. אבל אנחנו נוציא את זה מתוך הכתובים. <מת> מדוע? <מת> מכיוון שבראשית פרק 1, פסוק 31, כתוב שכל מה שאלוהים ברא היה מה? <מת> טוב מאוד. האם הוא ברא גם דבר רע? <מת> לא. <מת> לא. הוא לא ברא משהו שפל או רע או מעניתיות לרוע, הוא ברא את הכל טוב מאוד. Uh, רק לאחר uh, שהאדם חטא, נתגלתה בואב לה, נכון? רק אחרי, ש... כמו השטן, מתי נתגלתה בואב לה? מיום יברך היית תמים, נכון? תמים אתה מיום יברך, בסדר, הכל טוב מאוד. מתי נגלתה, uh, מתי uh, המצב uh, uh, הפך להיות רע? הרגע שהפכתה. הרגע דבר שהוא דבר. חטא, נכון. Uh, ממש כמו שאנחנו קראנו ביחזקאל, uh, uh, על מלך צור שמסמל את השטן. Uh, השאלה היא כזאת, האם השטן הוא רק יצר שאלוהים ברא בנו? התנ״ך מלמד אותנו משהו אחר, ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו חיים בתוך העם הזה, בתוך, בתוך עמנו אנחנו חיים, אפשר להגיד, ואנשים לא ממש מבינים ולא מקבלים את הישות הזאת שנקראת שטן כישות. יש אמונה שכתוב בעצם שאלוהים מדבר אל השטן, יש אמונה שבעצם אלוהים בעצמו מדבר אל ישות אלוהית שזה הוא, אוקיי? הם לא מקבלים, למשל אתם זוכרים את הסיפור על דוד המלך שהחליט לספור את העם? אז מה אלוהים עשה? הוא בעצם אמר לו, יש לך עכשיו אפשרות בחירה משלושה עונשים שאתה תקבל ואז דוד אמר אוקיי אז אם זה ככה אז אני מעדיף ליפול ברחמים של אלוהים במקום ליפול בידיים של בני אדם ואז לפני שהמלאך רצה להשמיד את ירושלים אז אלוהים אמר לו לעצור עכשיו במקום אחר בדברי הימים כתוב שהשטן עשה את זה הוא העסיק את דוד לעשות את הדבר הזה והרבה אנשים בעצם אומרים רגע אחד אז מי, מי בעצם מסית את דוד? השטן או אלוהים? לעשות את מה שהוא עשה זה לימוד בפני עצמו אני לא אעשה אתכם עכשיו את כל הלימוד אבל הלימוד הזה מראה לנו בעצם שיש כאן שתי, שתי ישויות אחת מסיתה ואחת בעצם ש, שזה אלוהים שהיא הישות, אפשר להגיד שהיא הישות הבוראת היא לא הישות ה... שבעצם עם השטן, אלא להפך, היא הישות המנוגנת לחלוטין, אלא עומדת בניגוד אליו. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת? ביהדות אגב לא מקבלים את זה, אבל התנ״ך כן מלמד את זה. איפה? התנ״ך מלמד על שתי ישויות בעצם ש... נכון. אנחנו קוראים באיוב 1 פרק 5, פרק 1 פסוק 5, ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם, ככה הוא מדבר על הילדים שלו, והשכים בבוקר, ואלה עולות מספר כולם. כי אמר איוב, אולי חטרו בניי, וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. מדוע איוב מעלה קורבנות בעד בניו?